Nós vamos iniciar nessa noite uma uma série de reflexões E o nosso tema é uma proposta de espiritualidade Essa é a nossa ideia a partir desse domingo Os três, os três próximos domingos, quatro próximos domingos Aconteceu alguma coisa com com cabo Agora Deixa eu só testar aqui, peraí, que eu sou um pastor cibernético Deixa eu ver se funciona. Tem que virar mais. Agora. Tá, Joia. Eu quero inicialmente ler um, um texto que, na verdade... É, salta assim como uma, uma um, um desafio para a gente. Porque quando a gente está propondo esse tema, é um tema que nos faz indiscutivelmente olhar para o nosso tempo, para nossa geração. Eu quero ler um texto que fica em Atos 13, 36 e eu quero ler conforme a tradição reformada, porque eu quero ler um texto, quero falar assim em três pontos, ler um texto, ou ler o texto, falar fora do contexto e nunca mais voltar para o texto, <risos> foi uma piada que eu ouvi, mas não tem graça nenhuma nessa piada, né? então esquece, mas o texto é esse mesmo. Atos 13, 36 Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Essa frase aqui que está ressaltada no versículo, dizendo assim que ele viveu servindo a sua própria geração. Então é nessa intenção que a gente está propondo esse tema. É essa reflexão que tem a ver com essa necessidade que a gente tem de pensar a partir do nosso contexto, da nossa cultura, do nosso tempo. E eu sei que, no fundo, esse é um tema que, em certo sentido, eu diria, é um pouco frustrante porque na realidade, quando a gente chega numa reunião comunitária como essa, no fundo, o que a gente deseja é um alento para as nossas dores, é uma palavra que possa é, ir de encontro a a questões, a situações quase sempre que nos que nos surpreendem. É, é como se fosse esse momento é como se fosse um momento de de colocar atadura, colocar um uma uma atadura, estancar o sangue que muitas vezes está vazando da alma da gente que está saindo da alma da gente por conta de uma situação sei lá de uma notícia então assim é um tema muito geral proposta de espiritualidade e No fundo, a gente está querendo sempre achar alguma coisa nessa angústia, busca. A gente precisa de uma palavra, de alguma coisa que seja dita, que possa calar aquela demanda imediata, aquela situação emergencial. E eu creio que nesse sentido já é uma questão que, que revela um tipo de espiritualidade. A crise já nasce daí, porque... Nem sempre a gente tem uma resposta. Nem sempre a gente ouve essa voz. Nem sempre a gente é aquecido, a gente é acolhido com a palavra. E eu creio particularmente que na hora em que a gente constrói uma espiritualidade baseada nas demandas imediatas da gente, nas questões que são questões é, específicas da vida, sem refletir sobre o todo, sobre sobre dando um olhar mais amplo, mais completo. A gente vai consequentemente construindo uma uma espiritualidade frágil. E quase sempre a consequência disso é uma frustração religiosa. Porque a gente chega com uma necessidade. Nós temos necessidades e nós temos essa esse traço humano de querer essas respostas rápidas, de querer a solução rápida. E é por isso que não é por acaso que esses televangelistas e, e pregadores do momento trabalham em cima dessas necessidades imediatas, dessas demandas que são demandas... É, bem temporais. São circunstanciais. Mas não vai no âmago, que não que não mergulha, que nos transforma numa reflexão densa, que não dialoga com a com a fragilidade, com a humanidade. E talvez alguns de nós tenhamos estejamos ou chegamos aqui exatamente buscando nessa experiência, nesse momento, alguma coisa que possa minimizar, amenizar alguma situação, alguma questão que envolve a vida. E eu quero dizer para você que essa não é a nossa proposta quando a gente se reúne de maneira comunitária. Não é que a gente não creia que Deus possa trazer essas questões e nos confrontar com algo que traga alento, que traga essa atadura, que traga esse acolhimento. Não como razão principal do nosso encontro, porque a razão principal do nosso encontro não é a gente, não são as minhas questões, mas é Jesus de Nazaré, essa é a nossa razão. Então eu parto desse princípio de que a nossa proposta, pra, quando a gente quer trazer essa reflexão sobre espiritualidade, não é trazer uma receita, não é querendo lhe oferecer uma fórmula, mas o desejo é que em nós cresce uma consciência, se desenvolva uma reflexão e que a partir daí você construa uma espiritualidade aliás é importante que se diga que espiritualidade não é coisa necessariamente de cristão ou de crente espiritualidade é coisa de gente não é uma questão evangélica a espiritualidade seja qual for A escola que se defenda A linha que se tenha Espiritualidade é uma realidade humana Todos têm uma espiritualidade Todo e qualquer indivíduo desenvolve uma espiritualidade Cristãos, budistas, ubandistas Ateus Porque espiritualidade não tem a ver com uma questão é, de uma dogmatização religiosa, doutrinária. Espiritualidade é uma realidade humana. E por que digo isso? Porque nós, seres humanos, somos seres... Alguns vão, de, vão defender a dicotomia, alma e corpo. Outros vão defender a tricotomia, alma, espírito e corpo. Mas... Isso é uma discussão que não tem nenhum valor, nenhum peso. O que tem de verdade é que nós somos seres materiais e imateriais. Emoções, nós temos o nosso psique, nós somos um ser fundido nessas dimensões. Matéria e alma. De modo que todo mundo é um ser espiritual nesse sentido. E aí, eu gostei muito da definição que Caio Fábio deu numa um dos artigos que escreveu, ele dizia assim, espiritualidade é aquilo que perpassa a vida de modo integral, como espírito que qualifica todas as percepções, interpretações, atitudes e decisões de uma pessoa. Sendo assim, eu completei, um ateu tem sua espiritualidade, um budista, todo mundo, todo mundo tem. Por quê? Porque é a partir da sua espiritualidade é que se define a vida. É esse olhar para a vida e para a existência que vai dizer o que efetivamente essa, esse indivíduo tem nessa dimensão espiritual, na sua espiritualidade. Porque tem a ver com, com percepções, com interpretações, com influências, com heranças com essa bagagem que pode ser familiar, que pode ser histórica, religiosa, e tudo isso se torna como um grande caldeirão na alma do indivíduo e vai se transformando, vai se desenvolver na sua espiritualidade e na sua maneira de entender a vida e a existência. Como hoje a nossa intenção é lançar uma, um chão para a gente andar, porque a gente está falando de uma série e eu quero de maneira proposital trazer algumas questões, inclusive históricas, porque é impossível pensarmos na questão da espiritualidade sem entendermos que há, que existem influências das mais diversas, e nós estamos reproduzindo, ainda que a gente nem saiba disso, uma uma uma tendência, uma uma herança que a gente vem carregando e também distribuindo para outros. Eu dividi assim a nossa reflexão, um pano de fundo histórico, trazendo uma breve reflexão sobre as consequências históricas dessa herança, desses pontos que eu dividi aqui, aliás, que eu dividi aqui. Era pós-constantino, monasticismo, rua Azusa, colonização portuguesa e latina. Eu vou falar bem rápido sobre isso, apenas para gente poder ter um pano de fundo histórico e ser um chão para a gente entender que esses processos históricos também foram fontes de influência para a construção da nossa espiritualidade, sobretudo a nossa espiritualidade. Eu já falei muitas vezes aquilo que efetivamente aconteceu naquilo que eu, que eu chamei de era pós-Constantino. A gente sabe que até Constantino, em linhas bem gerais, bem resumidas, toda a fé cristã, especialmente a cristã, era vivida de maneira muito despojada e relacional e orgânica e que não havia nenhuma intenção de transformar um movimento que nasce em Jesus, obviamente, e vai sendo multiplicado pelos seus discípulos como uma semente que se planta e que vai germinando e que vai tendo força e vai crescendo e vai crescendo não era a intenção de Jesus transformar isso numa, numa, numa instituição ou em alguma coisa que fosse é, se transformasse num ente histórico há uma grande discussão que também a gente não sabe exatamente o que aconteceu porque há defesas diversas a respeito disso mas segundo o próprio Constantino, ele recebeu uma visão, e nessa visão, ele recebe uma direção do próprio Cristo, ele estava indo para a batalha, e ele, então, é orientado por ele, a consequência disso é a, a vitória nessa batalha, e ele oficializa a fé cristã. E aquilo que era orgânico, aquilo que era visceral, Aquilo que era essencialmente relacional e, como disse, despojado e leve, nas casas, nas catacumbas, nas praças, nas ruas, vai para dentro dos templos pagãos, que é transformado em templos cristãos. Tiram-se, tiraram-se as imagens pagãs. O Estado ordenava pessoas e tudo aquilo ali transformou-se numa grande máquina política institucional. Eu resumi bastante essa história. Depois disso, dando muito, muitas, muitos passos históricos numa fase que a gente conhece como a Idade Média e a Era das Trevas, qual foi uma das grandes influências que, que, que trouxe para a gente? Obviamente muitas influências, mas eu trouxe isso aqui apenas para dizer que nessa época desses dez séculos, um movimento começou a acontecer chamado de monasticismo, que era a ideia de que aqueles que efetivamente queriam servir a Deus, teriam que se afastar da sociedade. Nascem aqui as clausuras, os mosteiros, os monastérios, os ermitões é, em nome de Deus, gente que vai para a montanha, vai para a caverna, e as ordens começam a surgir, e gente então que opta em, geograficamente, sair do meio da sociedade para viver uma fé puramente contemplativa. Não havia contato com o mundo exterior, só com o divino, só com aquilo que transcendia. E isso trouxe traz uma influência muito grande, porque as pessoas acham que uma vez que a gente assume essa espiritualidade cristã, digamos assim, não há mais sentido viver nesta terra. Então, para que a gente se envolver com questões de ordem políticas, por exemplo? Por que temos que se importar com a fome, por exemplo? Com a miséria, por exemplo? Com uma, uma distribuição de renda tão injusta, por exemplo? Já que, na verdade, o que importa é a gente salvar a alma do indivíduo e deixar que a coisa que o resto o senhor faça. E aí o que a gente enxerga de maneira muito clara é que as igrejas que se dizem cristãs elas criam o seu próprio mundo se enclausuram nas suas ideias nas suas doutrinas ninguém que está fora daquela daquele limite que necessariamente não é um limite geográfico mas é um limite de ideias é um limite que revela uma cisão, um rompimento com as artes, com o mundo e ficam lá, eles têm uma maneira de falar eles escutam só um tipo de música tudo é, existe um mercado hoje, por exemplo poderosíssimo, que envolve essa ideia dessa clausura monástica que não é mais uma clausura que constrói monastérios no alto do monte está aqui na nossa esquina e são pessoas que não se envolvem com os pecadores impuros que estão por lá de lá. Aqui tem que ser do jeito que a gente quer. Eu coloquei aqui Rua Azusa, 1906. Eu não sei se você sabe o que aconteceu aqui nesse ano, especialmente. Um movimento em Los Angeles, nessa rua chamada Rua Azusa. Um negro, pobre, pobre de nenhuma sem nenhuma estirpe que não era de família que não era conhecido aluga um casarão velho cai nos pedaços e começa a orar orar orar orar orar e um mover de Deus começa a acontecer nesse lugar e esse movimento ficou conhecido no mundo inteiro e aí dizem os estudiosos é ah, o nascedouro do movimento conhecido como pentecostalismo clássico Daí muitos missionários começaram a ser enviados por toda por todo o mundo. E há pouco mais de 100 anos, dois homens que foram aí na Rua Azusa, chegaram lá em Manaus e começaram uma obra missionária. Esses dois, um fundou a Assembleia de Deus e outro a Congregação Cristã do Brasil. E A influência disso para a gente é que uma super ênfase em dons extraordinários começaram a acontecer. E quem se aproximasse de Deus deveria trazer marcas extraordinárias desses dons para poder legitimar a sua fé. E para terminar, apenas como um pano de fundo histórico para a gente, eu fui muito econômico nas palavras, mas apenas para você entender que são movimentos que causaram influências e que causam influências até, até o dia de hoje. Desse movimento da Rua Azusa, por exemplo, que onde nasceu o movimento pentecostal clássico, nasceu também como uma, uma vertente, como uma dissensão, melhor dizendo, o que a gente conhece como neopentecostalismo, que essencialmente prega a teologia da prosperidade e que a gente vê hoje uma uma busca absurda por um Deus que possa servir as pessoas responder Deus tornou-se a partir daí um despachante e nós temos que decretar e determinar que esta benção é minha no nome de Jesus e você está sofrendo meu irmão porque você não tem fé Homem de pouca fé, você está sofrendo porque tem pecado na sua vida, seu pecador desgraçado. Entendeu como é o negócio? Escutei de um pastor renomadíssimo numa conferência que ele é residente dos Estados Unidos, ele estava dizendo que ele crê nessa palavra, ele tomou posse dessa palavra e ele entrou num Cadillac de um amigo dele, vermelho, lindo e falou, Senhor, eu tomo posto desse Cadillac do irmão do amigo dele, ó, miserável e orou e determinou e, sabe, teve fé meu irmão até que um dia ele disse que o irmão chegou e falou assim olha, Deus está me dizendo que esse Cadillac é seu e a, e o ginásio foi, meu filho Abaixo, aparecia ah, gol do esporte. E aí eu fico imaginando que os irmãozinhos, coitados, andando de bicicleta, só pensando no fusca do vizinho, num no cheveto 82 do outro. Porque isso é colocado de uma maneira tão diabólica na alma das pessoas, que se constrói uma relação uma espiritualidade fruto de uma necessidade que é quase que comercial. Então são movimentos e situações que influenciam e influenciaram a nossa a nossa espiritualidade. A colonização portuguesa e latina de uma maneira geral traz uma influência sobretudo no que concerne aquilo que É a marca do Brasil. Nós somos um país multirracial. Há uma mistura de raças. Porque os portugueses trouxeram os negros, depois vieram holandeses, nós temos influência francesa, nós temos influência espanhola, nós temos influência judaica. Olha a confusão desse país. E quando você pensa, por exemplo, que que a fé cristã, por exemplo, é a fé muito bem de determinada, é um ledo engano. Porque você vê, por exemplo, que a universal coloca na frente da igreja mesas toda uma mesa enorme com a com a toalha branca e os 318 pastores todos de branco. É quase que um passe gospel. Recebe um zzz Gospel. E você tem que levar a rosa ungida. Você tem que levar a toalhinha, você tem que levar a almofadinha ungida pelo apóstolo. E a irmã disse, coitada, que já tava 20 dias com prisão de ventre, e ela levou a almofadinha do apóstolo. Despastor, senhor, imagina o que aconteceu, foi foi uma bênção. Tá no YouTube isso. O pastor queria a irmã pastor não se conteve e você vai em Salvador por exemplo na igreja católica do Bom Fim que ele recebe são são mães de santos são pais de santo não estou fazendo aqui nenhuma crítica apenas para dizer dessa mistura dessa fusão dessa coisa que é informe ela não tem definição ela não tem é uma coisa que é totalmente deformada, sem uma clareza na sua expressão. E é nessa salada que a gente está. Porque é ilusão pensarmos que nas nossas expressões, na nossa construção da nossa espiritualidade, não há influências. Porque além disso tudo, nós carregamos também a nossa a nossa influência imediata né que é a influência familiar daquilo que os nossos pais carregam como como entendimento como informação e vai passando de pai para filho, alguma coisa vai ficando como informação no coração da gente ali é o que se ouve é o que se vê e aquilo vai sendo absorvido eu creio que de tudo que eu falei aqui, há uma marca, que é a marca, uma das marcas talvez mais fortes que eu vejo nessa espiritualidade brasileira de maneira geral, que é esse desejo de agradar a divindade de uma maneira assim absurda. E olha gente, francamente falando, as nossas reuniões muitas vezes parecem reuniões pagãs, Porque se exige, por exemplo, um jejum, uma campanha de sete, de dez semanas para se alcançar uma graça. Então eu fico muitas vezes perguntando qual é a diferença de subir as escadarias do Morro da Conceição, de costa, de joelho, com a cruz na mão, e se e passar sete sextas-feiras na reunião, pagando um sacrifício para que a divindade olhe para mim e possa intervir meu favor. O Deus que está sendo propagado é um Deus que é um Deus iracundo, irritado, menino, bicudo, e precisa constantemente ver nos seus fiéis, nos seus pobres fiéis, atitudes que possam, satisfazer essa essa infantilidade divina essa raiva divina então para alguns que carregam uma influência afro espírita por exemplo, católica vão se buscar nessas expressões, por exemplo há poucos dias atrás vimos em Belém o Círio de Belém milhares de pessoas pegando aquela corda e se agarrando, porque eu preciso pagar a minha promessa. E às vezes, coitado, a promessa é para o filho, né? Já viu isso? Não, o meu cabelo é grande porque minha mãe prometeu ao santo que se desse a bênção lá, não ia cortar o cabelo. Né? É o menino que paga a promessa, às vezes. Nem ela. Não estou aqui questionando... A ação das pessoas, obviamente que não, não é nenhuma palavra de juízo, apenas para gente pensar que a diferença entre pegar a corda lá no sírio de, de Belém, em Belém, e você ficar numa fé que se constrói a partir de uma culpa que é de lacerante, você fala assim, eu preciso, são 20 dias de jejum, eu preciso ficar sem comer, e sem tomar Coca-Cola, e sem comer chocolate, e de vigília em vigília, e de campanha em campanha, porque Deus se agradará de mim. A mesma coisa. A gente não entende que a espiritualidade conforme o evangelho diz que Deus se agrada da gente em Jesus. Ou seja, não tem a ver com essa nossa com esse nosso malabarismo espiritual que Deus vai infantilmente dizer: nota 10 para você, nota 0 para você. Você não fez. Eram 20 dias, você só fez 19 você agora vai ser punido, seu crente, miserável agora imagina você pai, você que é pai como é que você trata seu filho? qual a relação sua com seu filho? aqui se assemelha E há outra coisa também que eu estou só lançando questões aqui para gente, não nem se preocupe que hoje eu não vou encerrar nenhuma questão, mas apenas para gente pensar, também há uma uma marca, uma uma tendência da gente de achar que a espiritualidade ou que o caminho da espiritualidade rouba da gente, arranca da gente, a dimensão humana. A gente vê, muitas vezes, não só vê, mas muitas vezes estamos envolvidos numa numa relação com Deus, que estamos mais crentes do que o próprio Deus. Somos mais espirituais do que o próprio Jesus. Os nossos pés não pisam mais a terra. E isso cria num coração uma vaidade profunda porque os outros estão abaixo desse patamar que eu já alcancei e eu vivi uma fase da minha vida digo isso sem nenhum sem nenhum constrangimento que eu subia no monte jejuava passei par de vigília olha a minha mãe olha para mim falava, meu filho vai para praia para praia não que praia Não era minha mãe. Branco, mais branco do que eu tô O mundo acabou-se para mim. A minha família acabou-se para mim. Eu andava nas favelas, eu ia para os prostíbulos na Rio Branco, eu estava nos prostíbulos com o folheto, ia no ônibus, pegava no ônibus, ia no, nos interiores e pegava nos interiores, eu ia para monte, eu subia em palanque, eu era Cara, as irmãzinhas ligar para mim tudo de cocô, ligar para mim e vompar para o jejum e para consagração e botava a cara no pó, botava a cara no pó. Profetizava, revelação. Olha esse que vos fala que já foi crente. <risos> Só que eu era o cara. Eu era o irmãozinho esperado nas reuniões. Chegou o irmão Pedro. Irmão, irmão. E o povo vinha e ficava ao meu redor. Olha por mim. Eu pula a mão na cabeça e orava. Ah, demônio! Era um negócio, rapaz, extraordinário. Mas eu não sabia que a minha espiritualidade era performática. Eu não nego absolutamente a minha história. Eu vivi essa história com toda a verdade da minha alma. tudo deu quantas experiências que eu tive aí extraordinárias aí para vocês. Vivi isso com toda a intensidade da minha alma, do meu coração, e são tijolos na minha história ali. Mas eu queria ser mais anjo do que pessoa, entendeu? Como é que é o negócio? Para não admitir certas coisas, o que nasceu disso foi uma intolerância em relação às pessoas, foi uma indigestão espiritual, porque eu era mais crente que os outros, gente, porque eu orava mais, porque eu jejuava, porque eu lia a Bíblia, às vezes lia assim o Novo Testamento duas, três vezes numa semana. Chegava do colégio, o menino ia jogar bola, eu ia para o quarto, me consagrar a Deus, porque eu tinha demandas e precisava responder às expectativas dos outros. E os meus pais estavam na época muito preocupados comigo. Um dia minha mãe parou no carro e falou assim: "Meu filho, tudo bem com você? Quase parece que você está doido". Né? <risos> E pedia para os pastores falar comigo. Que pastor? Não precisa do pastor falar comigo, não. Deus fala comigo. É, pelas madrugadas e tal. Era uma coisa... E eu me tornei um sem intolerante. Cretão. Porque essa é a espiritualidade que nos tira da condição de gente, sabe? Gente, a gente é gente. A gente pisa esse chão aqui ó. A gente chora A gente sofre Leva a pancada na cabeça E a gente fala assim Jesus Eu sou o cara A gente não é nada A gente é pó E ele é tudo Você deve ter conhecido gente assim Eu conheço gente assim, que acha que cristianismo ou espiritualidade tem a ver com não ser gente. Você fala assim, boa tarde irmão, pai do senhor meu boa tarde, boa tarde é coisa do mundo. <risos> é verdade o irmãozinho tinha se convertido ninguém tinha falado para ele que ele tinha o de pai do senhor ninguém, ninguém tinha avisado a ele aí ele saindo da igreja, estava entrando uma irmã e estava saindo uma irmã falou assim, pai de senhor, irmão falou, pai da senhora ninguém explicou para ele como se respondia essa foi boa meu irmão, olha como é que você está? o pai está ruim, que é isso, meu irmão? você é crente, você é cristão quem não está? você tem poder nas suas palavras? Suas palavras têm poder. Aí começa a cantar Cassiane. Quando o Quente se levanta, não tem que cair. Na na na na na na não não? O Desse... cara vai ficar. Como é que um Quente tem a cabeça baixa? Tem que sorrir. O diabo não vai saber disso. Não, eu tô é bem. <risos> o cara tá moído, moído, moído, igual ruim de terceira. Mas ele é cristão. Ele não pode dar para torcer, porque o diabo pode ouvir. E esse irmão abençoado não sabe que Deus é mais poderoso do que o diabo e que o diabo é na história um, um coadjuvante de quinta categoria e que se ele age ele age por, orde, por ordenança de Deus exclusivamente. Porque também nessa dimensão dessa espiritualidade, a gente cria um cenário onde existem duas forças que se degradiam no reino espiritual. Tudo é o cão. O cão, coitado, não é a culpa de tudo. E não existem duas forças que se degradiam no reino espiritual porque só tem um que é poderoso. Deus é poderoso. Então, se a minha vida, efetivamente, está nas mãos de Deus, até a ação do diabo é ferramenta nas mãos de Deus, porque Deus tem tudo nas suas mãos. Dá um aleluia aí, meio assim. Aleluia! É assim que é. Uma outra coisa interessante nessa influência da gente, é que se cria... Uma espiritualidade do ex alguma coisa, ouviu ah, isso? Quem é quem é esse aqui? esse aqui esse cara é um ex alcoólatra Oh, cara, uh, meu irmão, que coisa linda! Você é ex alguma coisa? Ex fumante, ex aquilo. Ex, se o cara não foi ex nada, o cara já perdeu. O cara não tem, o cara tá lá coitadinho, o cara tem uma vida normal, tranquila, mas o cara não foi o cara não foi ex nada. O cara já entra em desvantagem nessa história. E a valorização é da vida pregressa do cara. Já viu isso? O cara conta o testemunho dele. É 40 minutos porque eu pegava a cabeça de criança. Eu mordia. Caramba. O testemunho do cara é, é sexta-feira 13. Aí falta 10 minutos para terminar o testemunho do cara. Mas Jesus! Aleluia! o cara era ex alguma coisa se você não é ex alguma coisa você deve estar com algum canal obstruído em relação a Deus por último nessa nossa reflexão eu vou pular algumas coisas por causa do tempo mas a pergunta é o que eu faço é qual a avaliação que fazemos da espiritualidade dos nossos dias? Ainda trazendo essas influências, uma nova onda, digamos assim, tem tem sido assim muito tentadora para nós que supostamente buscamos uma espiritualidade supostamente baseada em valores que sejam sejam valores do Evangelho. A gente vê uma uma influência e uma tendência muito grande de uma, eu diria assim, eu chamo de tirania da do sucesso, da produtividade, do resultado. Como é que você mede, por exemplo, a o sucesso de uma empresa? De uma empresa Como é que você mede? Uma empresa que é enxuta, que tem as suas contas pagas e que tem um bom lucro. Isso é uma influência essencialmente, isso é uma, isso é uma consequência, isso é uma, influência, uma herança essencialmente da revolução industrial. Antes disso, o que se tinha era uma relação é, particular, domiciliar, o cara queria um violão ele não, ele não ia numa loja chega numa loja tem 10 tipos de violões são feitos em série você não tem a individualidade na sua compra antes da revolução industrial o que se tinha era o cara que fazia um violão dizia olha eu quero um violão tem que ser vermelho e o braço dessa cor, dessa maneira e por favor assine meu nome lá o cara queria uma cadeira ia lá e encomendava a cadeira Alguém ouvi falar com tanta é, com tanta frequência, por exemplo, num profissional chamado alfaiate. O cara fazer um paletó, um terno, o cara vai lá na alfaiate, tira a medida. Não era assim antigamente, na, Antigamente que eu faço na época de Nél, na época de papai. Esse pessoal mais experiente, né? Era assim. Hoje você chega na companhia do terno, tem 100 ternos. O cara chega, mostra, parece que é o exclusivo, que tal? Aquilo ali é feito, Hã? na Angel Fashion lá na escada. A cara falando de escada tá aí também, né? O pessoal de escada. Aí tem lá na, na, na vitrine 20 camisas, 30 camisas e tal. Aquilo ali é feito numa produção, numa escala alta, grande para se poder alimentar um mercado. Aliás, o mercado, para a gente, tornou-se uma pessoa. Já ouviu falar nisso? O mercado está infeliz, aí a bolsa cai. Aí aumenta a comida da gente. <risos> o mercado é uma pessoa. Ah, o mercado está feliz, aí abaixa a gasolina, aumenta os pontos. É um negócio louco essa macroeconomia. Porque isso é herança da industrialização dessa relação em série que existe nos nossos dias, que já vem se consolidando há muitos anos o que tem a ver com a gente é que a espiritualidade cristã tornou-se também um produto e a influência disso é que as pessoas estão se tornando produtos em série e as grandes igrejas Como elas não têm condição de tratar as pessoas como indivíduo, elas lançam um fluxo de processo. E as pessoas entram no fluxo de um processo, entra de um jeito, lá na frente sai todo mundo igualzinho. Se veste igual, fala igual. É violentamente influenciada para se si aderir aquela ideia, aquele dogma, aquela doutrina. E se você pensar diferente, você é um rebelde. Você ouviu? Repita comigo. Eu sou um rebelde. Eu sou um rebelde. Você não pode pensar, eu não posso pensar. Eu penso por você, você pensa por mim. E assim é. De um lado, As pessoas, as ovelhas, produtos de outros pastores que estão atrás de modelos e de estatísticas e de métodos para multiplicar as cabeças ovelhas das suas igrejas, porque o que vale é a quantidade, porque quantidade significa arrecadação, arrecadação significa poder, e poder significa muita coisa para muita gente. O êxito não estar no investimento individualizado saber que você é você que você tem suas demandas tem suas questões porque a proposta da espiritualidade do reino é esta e eu quero terminar exatamente levantando uma outra questão e a questão é esta deixa eu passar aqui se espiritualidade é coisa de gente sei que é e que a partir dessas percepções que se enxerga a vida a questão é simples, qual a questão? qual a proposta de espiritualidade que enxergamos no evangelho de Jesus? Jesus tinha e tem uma proposta de espiritualidade para seus seguidores a minha intenção hoje é fazer com que você reflita que talvez a nossa espiritualidade, a sua espiritualidade, seja resultante hoje esteja sendo construída a partir destas múltiplas influências e fontes, que são muitas. E que nós vamos, então, construindo uma costa de retalhos nessa nossa tentativa de construir essas percepções a respeito da vida, da existência, das coisas. Porque isso é espiritualidade. Sendo assim, vale a pena pensarmos naquilo que Jesus, de fato, propôs nesta caminhada, neste olhar, nesta proposta, nesta maneira de perceber a vida de uma maneira ampla, de uma maneira geral, ao mesmo tempo de maneira específica, de maneira pessoal. Então esta é a questão. E a resposta... É que de fato Jesus tem uma proposta para a gente. Uma proposta de se olhar para a vida a partir de um de princípios e valores estabelecidos por Jesus. E que no final das contas, esse é o discipulado de Jesus. Essa é a proposta de Jesus. Seguir a Jesus é entender a vida a partir do olhar de Jesus. É ter essa coragem de olhar para aquilo que efetivamente nos influencia, nos toca o coração e nos faz enxergar de tal maneira, desta forma, daquela forma, e em sendo confrontado pelo valor ou pelos princípios de Jesus na sua proposta, a gente começar a desconstruir tudo isso aqui, para que isso aqui, que é conforme Jesus, se construa no nosso coração, como verdade de fé e vida no coração da gente. só para que você tenha uma uma indicação do que efetivamente é a proposta de Jesus para nessa caminhada. Ele pregava, ele orava com doentes e oprimidos. Ele ensinava o evangelho. Há uma diferença entre evangelho e Os nossos catecismos tão bem elaborados e, e nos nossos dogmas que são textos muito legais, mas que necessariamente não tem a ver com o evangelho de Jesus. Ele anunciava a chegada do reino de Deus. E escuta isso aqui, ele acolhia pessoas. Ele andava com elas, reunia-se com elas e fazia fazia com que elas se sentissem mães umas das outras e sobretudo deixando a elas claro que o maior poder de testemunho que teriam neste mundo viria exclusivamente da capacidade que tivessem de amarem-se umas às outras isto aqui é o resumo é, o, é, o, é a radiografia do que é a proposta da espiritualidade de Jesus Qual é a questão que se levanta aqui para a gente terminar? Primeiro, a minha vida, a minha vida tem alguma semelhança com tal proposta, com tal desafio, porque não é mais uma influência de da história, da cultura, da família mas é a proposta exposta de Jesus para que eu enxergue a vida a partir desses valores. Então a pergunta que eu faço para mim é, a minha vida tem alguma semelhança, alguma aproximação deste, disso que está aqui? E a outra coisa é, de maneira comunitária, de um olhar de alguém que está envolvido num contexto, inserido num contexto, e que não é só o observador, mas é um protagonista, é também um coadjuvante de vários contextos grandes ou pequenos. Nós estamos vendo aí nas televisões, nos escritos, nos artigos, tantas ideias, tantas vozes, tantas propostas, tantas coisas sendo ditas, e a pergunta é, tudo isso tem alguma semelhança com isto aqui que está sendo colocado? que é aquilo que Jesus viveu e propõe para a gente. Eu quero terminar a nossa reflexão lendo um artigo escrito por Ricardo Gondim, que eu achei muito significativo e que falou muito ao meu coração. E eu quero dizer desde já que é nisso que eu acredito. Eu não creio numa espiritualidade performática, imediatista, comercial, de um Deus despachante, de um Deus que está a mercê dos meus caprichos pessoais. E assim ele escreveu, como não há mais nenhuma novidade em afirmar que mudanças radicais precisam acontecer no movimento evangélico, a questão agora é perguntar, o que tem que mudar? Eis algumas propostas. propõe uma espiritualidade menos eficiente. Que os pastores desistam de associar a aprovação de Deus para seus ministérios com projetos bem-sucedidos. A fé cristã não se propõe a refletir o um mundo corporativo em que a competência se prova com resultados. Na espiritualidade de Jesus, os atos de alguns servos de Deus podem ser anônimos, despercebidos e pequenos. A urgência das comunidades crescerem, de pastores provarem como Deus os abençoou, com ministérios aprovados, acabou produzindo uma excrescência. Igrejas que mais se parecem com balcões de serviços religiosos do que com a comunidade de fé. Proponho uma espiritualidade menos cognitiva e mais vivenciada. A priorização da sã doutrina, da reta doutrina sobre a experiência da fé acabou produzindo crentes argutos em provar sua fé, mas bem frágeis no seu testemunho. A obsessão pela verdade como uma construção racional faz com que os catecismos se tornem belas elaborações conceituais enquanto os testemunhos pessoais se mantêm questionáveis o evangelho precisa ser escrito em tábuas de carne mostrar-se nos atos daqueles que se propõem a brilhar como luz do mundo propõe uma espiritualidade menos intolerante a ideia de um mundo perdidamente hostil a Deus gera igrejas intransigentes que se enxergam privilegiadas. A radicalização da doutrina da queda faz com que se perceba um mundo condenado e remediavelmente perdido. Com essa visão, a igreja se fecha, só encara o mundo como um campo de batalha e é incapaz de acolher os moribundos que jazem nas margens das estradas. Proponho uma espiritualidade que promova a vida, Os evangélicos pregaram por anos a fio a salvação da alma e muitas vezes se esqueceram que Deus deseja que experimentemos vida abundante antes da morte. Aliás, o céu deveria ser uma consequência das escolhas que as pessoas fizerem fazem na Terra e não a promessa distante. Com essa ênfase exagerada na salvação da alma, alguns se contentam com, a, com uma existência sofrível, mal resolvida acreditando que um dia no além tudo ficará bem propõe uma espiritualidade que não contempla a santidade como um apuro legal mas como integridade com cobranças legalistas os ambientes se tornam exigentes é inócuo estabelecer o alvo da vida cristã como uma perfeição exagerada que para alcançá-la seria necessário transformar as pessoas em anjos que Deus nos abençoe que o Senhor nos ajude nessa nessa caminhada de reflexão a respeito dessa desse tema. E como eu disse, eu quero só lembrar você que a minha intenção, que a nossa intenção não é criar o dar, o propor uma receitinha bonitinha de passos Pelo contrário, o nosso desejo é promover em nós, é provocar na gente uma reflexão capaz que nos levar a uma construção de uma consciência, de uma espiritualidade que está fundada, que está sentada, plantada, firmada naquilo que Jesus traz como percepção para a vida. Essa é a nossa intenção. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Vamos terminar cantando aquela música Nas Estrelas? Vamos lá? Pessoal, mais rápido, por favor. Muito obrigado mais uma vez nossos visitantes Ângela, Nélio, Renata. Vocês moram no meu coração. Obrigado pela presença, viu? Eu não esqueci